Прошу вибачення, чистісінькою українською мовою промовляє призлий чоловік. Нам сказали, що тут живе вчителька англійської мови Зінаїда Антонівна. Чи можна її побачити? Звісно, звісно, можна, натушиться Георгій Семенович. Хід до неї з другого боку. Ось, прошу, я проведу? Ходімте, панове, за мною, а як же? Він підтягає спортивні штани, бо через це таки їй і доволі неслухняне. Під стремом аж біжить до дверей у кімнату Зінаїди Антонівни. Сам прорубав і Ганочок добудував, ступає, ах, треба делікатно, які густі, які густі, звідки, боже мій до Зінаїди Антонів, невже за вікна. Вона ж заповнювала якусь анкету, вона Гранче, що там ще, зелену карту, ага. Ой, Зіночка Антонівна, ви вдома. Зінаїда Антонівна вдома. Галюцинації тривають. Добре, що я ще не перевелась, радіє вона, хай живуть інощі, хай халат отуди, під ліжко диван. Поправити зачіску і відчинити, але звідки у кукурічках Таомірембель. І ще встигає подумати. Добре, що відмовилась від споживання сливовиці настоя нові трава. Гото був би запах для гостей. Перед нею таки постає Таомірембель, хоча бувають і двійники, пригадує Зінаїда Антонівна, вітається чистісінькою англійською мовою. Зеніда Антонів відповідає Таомірембель та питає, чи знають, хто вони такі. О, звісно, міс Рембел, тоді вона каже, що її привела в це село кукурічки, неважлива для неї, хоч певною мірою і конфіденційна справа, як посла миру ООН, яку вона мусить тут вирішити. Тому чи не поводиться міс чи місіс здарути, якщо я помилилась? Ні, каже Зінаїда, є міс. Чудово, відповідає Таомі Рембел. Тоді дозвольте зробити вам пропозицію. Побути й попрацювати моїм перекладачем і помічником. Доки я перебуватиму у вашому селі, звісно, за певну винагороду, ви можете навіть самі визначити суму. Ви згідні? Так, так, Зінеїда Антонівна згідна. Для неї це велика честь працювати з такою видатною особою, тим більше постом миру ООН. От і добре, каже задоволена Таомі. Ми можемо відразу обговорити і план мого перебування тут і подальшої нашої роботи. Вона вже визначила з цієї розмови, що ця місь вчителька пристойно володіє англійською, хоча й з певним акцентом, властивим для тим хто не є носієм цієї мови в житті, але вимова чітка і зрозуміла. Перш ніж відпустити шофери таксі, котрий її привіз, каже Талмі: вона хотіла б висловити, вияснити два питання, вирішити дві проблеми. Перша – чи є тут транспорт, яким би вона могла користуватися, хоча б теж таксі? І друга – чи є тут готель, в якому можна було б пожити два-три дні? Таксі нема, відказує Зінаїда, хіба що… В адміністративному центрі їхнього району, але це далеко звідси. Але транспорт є, от хоча б машина містера Джорджа Семеновича. Жест убів господарі дому. Він відвезе куди треба. Що ж до готелю, то він їде ж тільки в райцентрі. Але якщо будемо працювати тут у селі, то ви, міс Рембел, могли б пожити в мене. Моя скромна оселя до ваших послуг, як і її господиня. Окей, домовились, сказала таумі Рембел. Так розпочалось перебування супермоделі світового класу, суперкрасуні по миру ООН Таумі Рембл у поліському селі Кукурічки. Коли був відпущений Борис, який відмовився від частування, бо попереду чекала довга дорога до Києва, а Георгій Саминович пішов до себе, Таумі виквала мету свого приїзду. За версією, яку обдумала дорогою сюди, вона сказала, що комісію з гуманітарно-фольклорного співробітництва ООН, в якій працює, Дуже цікавить незвичайні випадки, пов'язані з легендами, міфами, фольклором різних народів, у тому числі українського. Справді з певним стало відомо, що тут, у цих місцях, колись жила і діяла велика відьма, котра була носієм певних містичних знань, як її звати. Ім'я достеменно невідомо, його треба встановити, та головні дві речі зібрати відомості, знання про відьму, як кажуть в Африці, велику мамбу, і побувати на її могилі. Ви знаєте Мізіна про таку особу. Зіна відповіла, що нічого не чула. До того ж вона не місцева, але можна розпитати тутешніх старожилів. Почати завтра зранку. Зінаїда Антонівна була на сьомому напівід щастя. По-перше, вона спілкувалася з Таомі Рембель. Так, це була таки вона, що засвідчили і показані посвідчення та папери. І весь вигляд, добре знаний з телеканів, журналів та інтернету. По-друге, Таомі Рембель – Визначила їй платню за роботу перекладачкою помічницею заодно 500 доларів за день роботи. Це були її майже дві місячні зарплати. А якщо вона пробуде тут хоча б за три дні, Господи, яку шубку зможе вона купити за ці гроші на зиму? І чобітки, хоча б віддалено схожі на ті, що на суперміжка в Таумі, не кажучи про рукавички зимову хутряну шапку, на яку Зінаїда Антонівна якраз відкладала гроші. За роботу таксистом Георгію Таумі. Згідно була платити 50 доларів за рейс у межах населеного пункту. Чи не забагато, равнево подумала Зінаїда. А якщо доведеться кудись виїжджати, то й більше. Ця суперміс була, навдиво, вижив щетрою. Та умріві визначила подумки, що хоч у селі тимчасовий тимчасової перекладачки вкрай бідне, ліжко-диван, шафа для одягу, книжкова шафа, стіл, холодильник, телевізор, кілька стільців та репродукції картин Пікасо, Брак, Мак, Ернст, ну і, певно, місцеві, демонстрували гарний смак вангосподині. На столі у вазі тішила око композиція із засушених рослин, квітів, багряних листків, яка свідчила, що місць учителька розуміється на мистецтві і кибани. Та й сама ваза, хоч із простого скла, була вироблена доволі естетично. Це порадувало Таомі і вона подумала, що перебути ці два-три дні в туземному селі буде легше, ніж можна було собі уявити, дарма що уперше за багато літ без комфорту. Для вечері з гостою, ой божечко мій, що ж ми їй покажемо? Були заробні курочки, качечка, зроблені котлетки із м'яса, що зберігалось в директорському холодильнику, відкриті банки з маринованими огірочками й помідорчиками, зроблено салати з свіжої власної капусти, у крамниці прикуплено ковбаску, в тому числі де салату Олів'є, а в барі Максима Руського пляшку іспанського, за його словами, вина. Ну і із серванта Георгія Семеновича, котрий, коли дізнався, скільки йому платитимуть як перевізнику, аж підскочив з радощів, бідака дістав пляшечку за конячку. конічку. Доки варилось та смажилось, Софія Петрівна запропонувала гості з дороги освіжитися в банці. Георгій Семенович лазню відразу й розпалив. Та омі, яка найбільше любила поніжитись у ванні, Проте не відмовилась, бо знала вже і фінську сауну, і холодну африканську ласню, а в Києві побувала, як їй сказали, у «Рашен то їй цікаво було побачити лазню тузенну. Та у Мірембел не була обтяжена жодними комплексами, до того ж знала, як можна приручити підручних і слух. Вона без жодних вступів спитала Зінаїду Антонівну. – Ми підемо у вашу бандію у двох згодах, якщо ви бажаєте, – зажавіла Зіночка. У маленькому залчику дерев'яної зсередини, хоч укладеної знизу спеціальним кахлем лазні, Зінеїда переконалась, що тіло у Таумі Рембел таки божественно досконало. У напівтьмяному світлі воно здавалося взагалі якимось містичним чи містично наректливим. І коли Таумі попросила натерти її приведеним з собою милом і шампунем, такими тонко пахучими, що їй хотілося пити і їсти, Зіна з радістю згодилась. Треба сказати, що сама Таумі Критично озернувши перекладачку-помічницю, зазначила, що хоч у тої тіло виглядає старше, ніж у неї, насправді старшої на 4 роки, як вона вже знала, все ж це тіло сільської вчительки було доволі коротистим і струнким.